The Moronshow, med Antonina och Christian. Välkommen till Pirate Rock. Vi ska ta och eh, ringa till Eddie Bengtsson. Mm. Våran, eh, han var en av våra sommargäster i somras också, faktiskt. Men kolla just det här med blomkålsöron. Oh. Och kanske om han har ett skämt på eller? Det är ju skämt dagen idag. Ja. Hallå, ja. Hallå, Hallå! <laughs> Hallå! Hallå! Vad gör du? Ja, jag är promenerar ah. ute i det goa vädret. Ja, mm. ah, bra. Du, igår så... Va? Vad gör ni? Uh, vi ringde dig. Vi håller på att luska reda på det här med blomkålsöron. Då tänkte vi, det kan du. Ja, det kan jag. Hur, det är, hur man uppkommer det? Så, det? Så måste man känna. Ja. Hur uppkommer det? Vad är själva reaktionen till örat som gör att det blir så? Eh, reaktionen är egentligen grovt våld mot örat. Eh, brottare, brasiliansgutsig, boxare. De får ju slag eller skallningar. Eller ja, armbågar och gnuggningar mm. mot örat. Mm. Det är en, då blir det en blödning i örat, Och när det håller på stelna i blodet, så blir det bråsk och det blir stenhart. Så att, eh, när man väl har ett färskt blomkårsör så eh, gör det sjukt ont. Men eh, när det har stelnat då känner man ingenting. Då kan man nypa stenar det. Det, det känns ingenting. Jaha. Gud vad läskigt. Krille drömde ju ja. faktiskt att han hade fått blomkorsören här och han hade sån panik. Ja, men vi kan lösa det. <skratt> är det sant? Jag fick en armbåge där nämligen. En rejäl armbåge. Ja. Och idag, eh, ja, det känns fortfarande. Men känns som ett öppet sår örat, liksom. Ja, men då, får, då, då ska vi se om inte vi kan ta tummar det. Så att du får <skratt> relativt normalt eh, utseende på din öron. Ja, hur gör och du? Hur? Kör en, då, <skratt> då, kör, nej, då kör man in en, en spruta och FIFA. Så att en, ja, Och så börjar man dra ut blodet. Och sen när det är väl... Man har töntit på så mycket blod som möjligt. Så... Pejpar man runt huvudet och att örat sitter som klistrat mot huvudet så att det håller till platt. Och då ser det ja, relativt normalt ut. Jaha. Men gör du det här själv eller måste man söka en läkarvård? Första gången jag fick mitt, eller första blomkålet jag fick, då, då tog jag, eh, skulle vara varit lite kaxig mallig för en tjej som de skulle imponera på. Mm -hmm. Och tittade i spegeln där och körde in sprutan i örat och bara försöka dra ut blod man ser att det kommer ju inget blod i sprut eller i, i själva röret där, så jag tänkte jag, vad fan är detta? du hade ju kört sprutan genom hela örat. Nej! <laughs> det... Ut på andra sidan! Det, ont, det oh. Men, så går det när man får imponera på det. Men är det rätt sätt att imponera på en tjej? Dra en spruta genom örat? Ah, ja, Jag tyckte det var världens coolaste, det första blomkålsöron. Ja, ja. Och så var det liksom en snygg tjej som skulle stå och kolla på det och så gör man bort sig fullständigt. Ja, jag tyckte Kommer att det var skitroligt. Det. Det? Det, det blev ingenting där. Men om man säger så här återigen till det här med blomkolsören, Alltså jag fick en rejäl smäll, jag har antagligen fått en blödning. Vad, hur många gånger behöver jag få en sån här smäll för att det ska bli någonting? Så, ja, att det skadas på det sättet liksom? Kan det räcka med en gång? Då ska jag ge ett riktigt blomkål, det garanterar jag. För då behövs det bara en snabb Är det så alltså? Uff. Ja, då behövs det bara en, en liten duvning så, så sitter det rätt bra för att... Så. Han gör monstergreppet på ja. när jag och ditt öra dör. Saken är att i vissa kulturer, till exempel som Iran, så är det ju en väldigt fin status att ha blomkålsöron. För att då visar man att man är brottare och, eller kampsportare. Och ju större blomkål, desto mer status. Så att... Eh, då tycker ah, ja. man inte det är ut i någonting, eller låter man blommkolan vara. Så jag flyttar till Iran efter att du är klar med mig idag. Ah, ja, Nej, det, ah. det är väldigt bra. Det jobbade när man får ett stort blomkål på en höra, men det andra höra att det är helt normalt. Ja, ah, precis. Det ser ju inte klokt ut. <laughs> då får jag flytta till Island för att få pondet. Ja, ja det skulle passa bra i vulkanutbrottet. <laughs> ja, där. Men du Eddie, idag är det eh, berätta ett skämt-dagen Det är inte så att du sitter inne på något skämt För vi, vi tänkte någonstans att du är en jävligt rolig kille Så det känns som att du har något roligt skämt Ja men då måste jag fråga den sak Antonina Mm Får jag kissa i ditt öra? Nej Jo, säger jag Okej, okay, ja, <laughs> ja, okej okay. Du får kissa i mitt öra nej, det, nej, du sa nej först och då säger jag Då skiter jag i det så jäkla tråkigt Ja ah, det var annorlunda Ja <här> ah, ordvits igen <här> Precis som ni <här> <de> fan <här> <här> <här> Herregud Ja men tack så mycket för att vi fick ringa Och ha så kul på Liseberg idag är det Så hörs vi igen ja, Hej då Ha det Hej Hej hej Puss, puss <laughs> Ja den var annorlunda en ordvits igen Jag har förmatt att han berättade den senast Han var här också att <laughs> <porque h Judy> Det är ett stående skämt han kör Men den är bra <laughs> Ja <händer>